jendaiara iritsi da Estrasburgoko Centro Nazionaleko Nazionaleeko erdean taula zuzendariak onduriko WAX lana. Izan ere Euskal Elkargoaren eskutik azken asteotan ligin eta luzon ikusi bezala. Aste ontan hendaian eskainiko dute WAX izeneko lan berezia. taula gainan jokoan ari den Stefani Felixekin mintzatu gara eta ikusgarri honen inguruko nondik norakoak eskein edizkegu. Wow! Wow! Wax, uh, no Wax In ingelesetik e da torren itzaan da argizaria erran nahi duena a, eta ikusgarriaren materia a, argizaria a, da, a, 5 a, da 5 a, litro a, argizari a, ditugu a, ikusgarria a, azta penean pote ondi batean horioria eta likidoa eta askifite argizari hori lurrean isurtzen dut tatxa edo orban, eraldoi batekin ez. Eta denborarekin gogortzen den beraz materiaren eraldatzeri buruzko ikusgarri bat da. E... Eta Juleferan zizendari erben eh, da. Ikusgarri batekin nahi zuen bereziki iru bosturteko urteko entzat eta likidotik solidora eta berriz ere likidora itzultzen denerik eh. ikusgarri ontan, materiaren eraldatza bizteratzen zuen ikusgarri batekin nahi zuen qui d'aller l'état solide et qui redevient liquide euh, au cours du spectacle. Eta bi irakurketa, dituen oui, il y a différentes lectures. Alors pour les enfants, c'est vrai que c'est un spectacle où euh, euh, qui est entre la danse et le clown. Ba, irakurketa ezberdinak ditu aurrentzako, dantza eta bailazoren arteko ikusgarri bat da zozokeri asko egiten ditut eta gauza asko edo lan asko egiten dira urratzeren inguruan eta ume inazka edo dibertitzen dieten ere muetan aintzu zen, tentazioak edo aserriak pizten dituen gureak baitira eta dibidez, ba, gona azpian e, argizari puskabai jartzen dudanean eta erortzen denean umeak asturatzen dira zen zenazka eta alakoak entzuten dira, hone pipi. Bai, well, la etortzen saierarik burura edo eta beste momentu batean gizakiak sortzen ditud danean eta irasietzen ditud danean autoritarismoan sartuz balako mesoak zuzenean eitzen zaizkie umei. Eta bada, bigarren irakurketa bat, guk ikusgarriaren ikus moldea, moldearen aldak inguruan genuen du du moule le sous-titre du spectacle c'est comment sortir du moule da, nola atera moldetik izan da gure ikurgarriaren azpititulua Ona izan ezberdinez ezberdina izatearekin botalekuan zokoratuak izanen otegara eta lako galderak dira pausatzen ditugunak azpitutse questions qui sont évoquées un petit peu de manière sous-jacente et puis Bandaiako mendizolan kultur gunean aste azken ontan hamarretan eta ostegun hontan hamarretan eta biterdietan izango dira ondoko emanaliak.